Ja Niin, hyvää huomenta taas, vastuksen kuuntelijat. Jatkamme meidän lähetyksemme Meillä on nyt naisteema täällä näin, koska studion on tullut ihan ilmielävä ja ehkä oikea nainen. Tervetuloa tänne näin, Tuuli. Kyllä, Nainen ja Naisasia-Nainen Tuuli onista täällä kanssanne taas viettää paskalista sessiota. Ja tämä lähetys on suureksi ilokseni täysin omistettu naisille ja kaikille sille, mikä on meissä naisissa hyvää. Se oli te, te, te, te, te, te, te, te, te ja tytöt tykkää. Eikö naisetkin ole tavallaan aika lailla tyttöjä, niin ty tytöt ja naiset ja kaikki, mikä nyt... Tään, niin kun, sanotaanko nii, miestä vastakkainen sukupuoli tulee tässä näin kunnianosoitus heille, eli teillä? Niin, sukupuoliahan on enemmän kuin kaksi, mutta, niin. mutta näistä yksi on nainen, ja se on hieno sukupuoli. Olen, olen ylpeä siitä, että olen nainen, ja ihan että pääsen viettämään tällaista naisteematuntia nice kanssasi, Ari. <tos> Aivan! <tos> ja tuota, Kyllä. Nyt... Äh, niin, siis mä luulen, että kaikkien naisten sydämessä asuu ikuisesti semmoinen pieni tyttö. Mitä sulla on Tean jälkeen meille tarjota? Joo, tässä on suunniteltu, miten 50-50 valitaan näitä kappaleita. Tässä on tällaiset tyyneet ja On nainen kaunis ihminen albumin... Poppiiko tässä vähän... Ne, tota, no, niin tota noin niin... Kun tässä pitäisi tulla nainen olla tulee? nainen voi olla näin kaunis. mutta sopivasti. Joo, ei ymmärrä tekniikan paljon yhtään mitään, mutta... Kyllä. Tässä lähetyksessä aiomme käyttää hyväksi kaikkea negatiivisia stereotypioita naisista. Siis minä tässä tekniikkaa yritin hoitaa, mutta toista minähän en ole mies, kun en ole armeijaa, niin minä näin niin esittämme. mistä sinäkään mitään tiedä. <tuhun> Aivan. <tuhun> Tuuli luuli sinun tota, mikrofonin numeroa Ykkönen vai? Ykkönen. Ykkönen. ihan uutta. Joo, siinä siis levin nimeltään on nainen, Kauli että Tässä on, löytyy myös kuumataalut ja nimisiä kappaleita. Palamme levyyn sitten varmaankin Josain vaiheessa, mutta Tuuli, sä oot valinnut seuraava seuraavaksi levy tähän näin. Mistä on kyse Kyllä, äidin levylaatikosta löytyy tämmöinen kuin Sirkaliisa Krapinoja, sas. Uh, artisti, jolla on yksi iskevimpiä nimiä, mitä, mitä on Suomessa koskaan nähty. Tämän levyn nimi on Mä olen nainen, huutomerkki. Ja tämän levyn nimen toinen osa on sirkka laulaa omiaan. Silvä. <lain> Haluanko mä aattelin, mitä on tekee? <lain> <lain> <blain lain> <blain lain> <blain> <ja> siellä? laulaa <lain> siellä. Kuunnellaan tällainen biisi. Niin siis levyn nimikko biisi Mä olen nainen. Monisiko sieltä? Kakkonen. Oli... Kakkonen okei. Okay. Ja sä sanoit, että tämä kuulostaa sitä, että mulle et ennen lähetystä, että tämä kuulostaa sitä, että on hirveässä krapulaassa vai miten? No käs... vähän huomaa, että humalaiset kuulostaa aina välinnäysbiisissä. <tos> Joo, okei, <okay>, kuuleva. Kuulen nainen, mä koska tunnen niin, mä katso silmiin, ei aina karteisiin, mun avuni jos ei pinnalla, et myös mua ostai martelun hinnalla, ei mun nyt Liene kohdallaan, kuin miesten lehdissä ne kuvataan. Jos virhetan on taet, liian, et katsetta voi mulle säljää. Se olen minä, on hyvä näin, jos kanti kestää, niin nyt Mä vastaan vaan, jos kiinnostat, ja naisena Mä olen nainen, mä koska nautin niin, ja kerran, jossa on Hän pelkää ei mun mielentiloja, hän palvoo mua, mun niin kiihkoa ja kiloja. Mä eten mun omaa tahtia, en kaitaa käitsijaa, en vahtia, en monta omista näistävää. Etpas muille mitä hänet voi esittää. No niin, pitkästään ketperien ja Oletko koskaan pussannut tyttöä, Tuuli? Aina kun mahdollista, tietysti. Etkö se vähän niin mene? ootko sä koskaan pussannut tyttöä? Oma joskus pienenä. Oli se niin kiva ja ihanaa. Kyllä se on ottaa pyrkiä, että aina kun on mahdollisuus. Tietenkin lähdetään sitä liikenteestä vastaanottajakin myöskin. on haluttu sejauttamaan pussun vasta, ettei tuota väkisin kävele pitkin, että Mannerheimin tietä ja pussalle ihmisiä. Se olisikin aika mielenkiintoinen performanssi. Niin, syöksyy ihmisten kimppuja. Kauanko ei kestä sitä saisi jääni, kun tulee poliisit valkotakkeis tai valkotakkeiset miehet tässä nouttamaan tai valkotakkeiset naiset. Mene tänne Kampi-keskuksen S-Marketin aulaan. Joka <t kardeş> maa rakkautta. Tuuli, sanotaan, pitää pussata nyt, kun tuli, se ylipäätään on mahdollista. Niin... Jo, ehkä, ehkä me hillitsemme kuitenkin ittohimomme sitten sillä tavalla, että osa menee siinä että se ylipäätään on mahdollista. Mutta Tuulihan on ollut osittain herättänyt minusta etunimensa johdosta hirpeyttä. Nyt mä en, mä en ole keksinyt mitään tuuli Mulla on joku, mutta mä oon unohtanut sen, Mutta Tuuli, mä voisin lahjoittaa sulle levyn. että taisinko Nimittäin tässä on kappale nimetään salaisuudet, ja sen esittää tuossa... Tuuli! Aivan oikein! Oletko oh. koskaan kuullut Tuuli Tuuli aikaisemmin? <laughs> Joskus kuuluu. Tämä oh. kyseinen Tuuli taitaa olla pikkasen nuorempi. Ei montaa vuotta, <laughs> mutta muutama. <laughs> Joo, tähän on se tähän on tehnyt, tähän Rasmuksen, Pauli Rantasalmi ja Lauri Ylönen on säveltänyt kappaleen. Ai, muuten. Oh, oh. Onko tämä ainoa tuuli, joka tässä lähetyksessä laulaa, vai aikooko tuulikin laulaa tuulin lisäksi tässä lähetyksessä? No katsotaan sitten, jos löytyisi joku semmoinen hyvä, hyvä versio jostain, niin ehkä voisi vähän laulaa. Tai sitten joku semmoinen wind tai joku tämmöinen muu tuulijuttu, niin ehkä, ehkä tässä vielä. Joo, Candle in the wind. No se voisi olla hyvä. Kyllä. Candle in the wind, Hei, joo, kyllä. Joo. Otetaanko se seuraavaksi vaikka? Tota, joo, hetkinen. Tuuks me Moi. Kun... Ei, No on jotakin omakohtaisia kokemuksia tähän kappaleeseen tuolla. tää Diana muistobiisi Niin, niin no, mä... Di Di Diana oli tota, kuitenkin kasvaessa semmonen nainen idoli vähän. Halusin niin sanoo olla Diana. Mutta tota, musta ei sit tullut Dianaa, eikö, mitään, eikö? <laughs> se no ei ihan nyt tyyppistäkään on tyyppistäkään tavallaan, mutta tää biisi oli mulle hirveän tärkeä ja Dianan kuolema kosketti minua vuonna 1997, mä oon ollu 14 mielestäni ja tota, muistan sen, kun äiti tuli herättämään aamulla ja kertoi, että Diana on kuollut, ja mä olin aivan sokissa siinä ja mä menin karossiin kaverin kanssa tohon keskuskadulle ja me pu niin kuin siellä puitiin tätä asiaa ja oltiin kovin shocker Sokerattuja. So Mitä sitten sanotaan? Sh shokissa. Shokissa. niin, Oltiin sokissa. Ja tätä, mä oon sitten sen kunniaksi ostanut ihan Diana tribuuttilevynkin. levynkin Sitten kun Diana kuoli, niin ö, joukko erilaisia artisteja kokosivat biisejä kahdelle levylle. Ja sitten ne julkaistiin tälle Diana tribute levyn nimellä. Tota, se muuten jännä, että Candle In doing ei ole tällä tribuuttilevyllä. Aika huono tribuuttilevy, <laughs> koska... Niin kuin, mutta tämän, tällä tribuuttilevyllä on kaikkea muuta hyvää. Esimerkiksi niin, niin, tämä seuraava joo, biisi. Se, Tähän kappaleeseen vielä liittyen. Kyllähän tiedät, minkälle tämä on alun perin tehty ja omistettu tämä kappale. Marilyn on Toinen naisidoli, nice kyllä. Oh, Huuhuu, kohta se tekee tuottani biisin sulle. No siis parasta olisi. Mun mielestä Joo. vähän huono esitys tähän mennessä. Candle, candle in the tool. candle in the wind. Candle in the... <laughs> Toi kuulosti tosi järskiltä, candle in the tool. <laughs> Ai niin, mutta ääni vielä <laughs> Miksi mä huomannut? Ei ois <laughs> e, taaskaan pitänyt tulla töihin. Vahingoissa tulin. Sori. Serranen aihe. Sulla on likainen mielikuvitus. <laughs> oh, <laughs> me pääsimme lisätä sisälle naisen mielikuvitukseen Hei, tässä. Samalla, <laughs> yhä. Kauheita. Hei, no niin nyt candle <laughs> in <lintatulin>. the <laughs> Siiaan, kuunnellaan tää seuraava biisi mm. toiselta idoliltani ja tää on sieltä Dianan tribuuttilevyltä. Mikäs tää sitten on? No hei, kai sä no nyt tän tiedät. Kuuntelen nyt. Mua ei kuule Dianan kuolema niin, niin hirveästi kuitenkaan järkyttäny, että... Oh my god. Kun Kyllä sä tän tunnistat. You look inside your heart Kyllä me on kuullut, mutta... You nauhalla Diana Hautajaiset. Ei oo muuten. Onko... Niin. Oiskohan ne äänitetty? Täytyy kysyä äideltä isiltä, että äänitettiiks minne videolla. Mutta kyllä ne varmaan löytyy jostain. Mä veikkaan joku osa, jos jossakin päin maailmalla on laittanut nauhalle. Joskus vois tietysti pitää se teema pille, että Diana hauta kun on tästä tribuuttilevyä, Candle Then a hero comes along Laula on mukana, kuitenkin haluat <tos> on, tästä Täytyy sanoa, että tässä, on, tässä on tämä meidän sukupuolten välinen ero Kuitenkin korostuu jossain määrin Tää ei ole niin merkinnyt minulla koskaan yhtään mitään Julmuri, sinulla <tos> ei ole mitään sielua <tos> Joo Mä muistan, mulla oli radiolähetys silloin, kun Diana kuoli ja se tuli uutisista just radiosta ennen kuin tota, noin, mulla lähetys lähti liikenteeseen. Se ei vaikuttunut mulle niin millään tavalla. Mä ajattelin, että yksi yks kuninkallinen vähemmän, koska ne on mun mielestä niin turhaa sakkia kollajosaan. Täytyy Tiet... sanoa, että jos Diana olisi kuollut sillä, että mulla olisi ollut radiolähetys, niin en mä olisi pystynyt tekemään mitään. Voiko mä antaa sulle toisen toita, toivebiisin tässä nyt? Tämän no a, no anna, anna ihmeessä, koska tota, no, mä tunnen, että mä oon kohdellut sua kaltoin tässä näin. <laughs> Kasvu- ja lapsuusteemalla jatketaan nimittäin. Löysin myös äidin äh, kasasta ensimmäisen CD, mikä mulla on koskaan ollut. Okay. Tota, Tämä CD on, äh, mikä muukaan kuin, se on neon kakkosta tietysti ollut. Ja tota, äh, tän biisi on Polku. Niin, Tämä niin. oli mulle hyvin tärkeä kasvuvaiheessa. Mä itseasiassa rakastin Jussi Rauniota niin paljon, että mä halusin mennä sen kanssa naimisiin. Ja sitten hiljattain mä ilahduin hirveästi, että se teki comebackin Ressu Redfordin kanssa. Joo. Ja mä tajusin, että Jussi Raunio on mulla liian vanha, koska se on jo isoisä. No, <laughs> Ei myös tukkaa no. varmaan paria. Mä <laughs> ollaan vaan niin eri elämänvaiheissa. Ai ai. Mut siis, nä, mä oon kovasti itsekin naureskellut heidän tukkamuotiaansa, niin kun niillä oli niin hiljittämät tukat, niin, tota no, niin mites, mites, oliko, se, oliko se sun mielestä ihan ihkui ledat. Hei, kamaa. miten sä voit vastustaa sellaista miestä, kun tukkoa ulohtuu mä, polvitaipeeseen? No mä, mä mun ei taas vastustaa, kun se tulee jotenkin <laughs> Sitä ei tarvi niinku pakottaa. Joo. Hei siis, tää muutenkin makea sinkku, koska tässä on, sen lisäksi tässä tää Radio radiomix. Yeah joka pituus on 3.19, niin, tässä on myös teetä kahdelle, miksi? Oi. Kuunnellaanko se on se seuraava? Haluutko sä halu, halu, halu, heti la Laita vaan. Okei, okay. sä et tulkita tota noin. Joo, joo, joo, tää on se. se. Okei. Okay. Teetä kahdelle, miksi? Mä en tiedä, niin mun mielestä tää ei ero hirveästi. Tää <tos> <tiiä>, on myös lyhyempi. Nimenomaan, että on puoli minuuttia lyhyempi, kun se miksi täällä. Joo, on, joo, se on puoli minuuttia lyhyempi, mä just tämä, tsekkaan sen takia että pois tuosta noin. Ja sitten toi viimeinen, hän on karaoke mutta mulla mä... ei ole sanoita, tässä, etin Joo. Me pelottavan paljon saadaan tietää sun elämästä, tuuri tässä lähetyksen aikana, mutta sä olet esimerkki naisena, naisesta ja naisikas kasvamisesta ja tyttöenergiaista. Niin no, niin jos kun pieni lapsi kuuntelee, niin älkää ottako minusta mitään he. esimerkkiä. Noin sekin. Nyt voidaan laulaa, jos haluat, Jos lautaan karaoke kolmonen. Oh. Pitäis Laita kolmas raita. Ai niin, joo. No niin. mä, mä en osaa tätä kappaletta niin hyvin, että mä voin tulla kertsiin Asataan mukaan. Asataan ulkoa vai joo, joo. Mut Mä otin nämä sanat vaan sulle. Kiitti. <nus> <weights Eliot nusmin> <tum> <força> niin, totta <Tanja, hela hubs> kai. mä tuun mukaan sitten. Se rupesi joraamaan no, nyt tuossa ihan selkeästi. tästä ihan edelleenkin ihan oikein. on mulle niin tärkeää. lähtee. Nyt lähtee. Yksi. Kak, kolme. Nel Taas lähdit jälkeen, riidan jälleen sain sut itkemään. Kee! Vaikka äsken sulle huusin nyt, jo kuolen ikävää. Ei, ei ole ensi kerta tää tuskin viimeiseksi jää. <laughs> nyt tulee toinen säkeistä. Kun taas saavuit aamuyöstä, teeskentelin nukkuvaa Ja pikkuhiljaa hiipien, sä koitit käydä nukkumaan Sen missä yösi olitkaan, en ehkä tietää tahtoiskaan Tule Ari mukaan, Kertsin! Nyt tulee! Nip. Ei polku tää vie mihinkään, nyt sen nään. Kun viidoin silmät Niin usein pettää itseään ei edes tahdo ymmärtää et joskus rakkauskin kuolee itsestään Mielaks meidän laulaa Miten haluutte, vai mennäkö mainoksiin? Mennään mainoksiin, Herra Jumala. Okei, okay. Hyvästi. Hyvästi. Tämä on Radio Helsinki. David Bowie ja uusi albumi kymmeneen vuoteen. The Next Day, nyt kaupoissa. Spilling down. The must stick together. Kosmiset parapäivät järjestetään tänä lauantaina ja sunnuntaina Helsingissä. Tapahtumassa luennoi muun muassa Juhan Avkraa. Tilaisuus järjestetään Helsingin Rudolf Steiner koululla osoitteessa Lehtikuulisen Lisä Lisätietot soitteesta paranormaaliblogi.net Kyllä, ja paskisijatka täällä edelleenkin, niin ne pösse ei ollut paikan päälle, mutta täällä on tullut Tuuli paikan päälle, meidän oma Tuulimme. Ja tota, mä kuulin, että Tuuli on viettänyt villiä loppua, tuossa viime viikonloppuna, niin äh, tämä on omisettu Tuulille tämä, sitten se, tämä seuraava kappale. Itse nämä kaikki on omisettu Tuulille, koska meillä on täällä nais-teema-speciali nice, äh, lähetys. Oli <coughs> <sipä> <Ääu>! tuomavesi. <tops> Kyllä oli naurettavan koomavedin. Mä ajattelin, että tämä on joku biisi, joka kertoo krapulasta, mutta ei se ollut. Oikein, sä puhuit <tops> <tops> <tops> <tops> tätä viikolla? No niin, Joo, tää on esi-, esi Mutta Mut, esi-asteet. Mä kuulen, että nämä aikakoneet tytsyt on ollut oli kovia pailaamaan aikoinaan. Ja, ja tota, ne, nyt hänet teki jonkunnäkärjystä kappäkiä ja, ja eivät enää ryppää ollenkaan, mutta kuulemma oli todella niinku kovia ry, tota, niin, juhlimaa silloin. Ry... ry juhlimaa. Ry, juhlimaa. <laughs> miehet ryppää, <laughs> naiset juuliin. <laughs> Nimenomaan, naiset tässä rinksulla, ne onnekaan niinku reiden paksuisessa kännissä missä <laughs> ikinä. <laughs> Aivan, joo. Jo, niin, jo, niin ja tosiaankin naiset bailaavat ja miehet tota, no, niin, ry, ry, ryppää. Ry, ry, ry, ry. Me olin joskus, joskus jossakin juhannusfestivaalit ja jo, joskus tota, no, niin, juontamassa, ne oli esiintymässä siellä, niin niillä oli, oli, oli molemmilla ihan hirveä krapula, kun oli kaksi päivää juhlinut <tos> Nyt matkamme kohti Itä-Helsinkiä ja Herttoniemeä. Eikö Nailonpiitto ollut Herttoniemästä? Öö, Joo, oli itä helsinkiä En muista tarkalleen mistään, mutta meikäläinen on kasviettänyt lapsuudesta 10 vuotta myllypurossa. Niin, joten... niin, niin, nimenomaan. Jos Kiitos Ari. <laughs> oli kaunista. itä helsinki viisi vielä. <laughs> miten tota, jos on jäbäpuolinen henkilö, niin se on niin tosi kova kundi, kun se on kotosi josta Itä-Helskin läheistä päin, niin miten se on noin niin No kyllä me ollaan aika kovia, kovia mimmejä, ei kannata lähteä, alkaa mitään. Et, tota, jos mut näkee, niin kannattaa vaihtaa kyllä kadun puolta. Suosiolla, ennen kuin lähtee käpälästä. Joo, kann kannattaa vaihtaa, me olemme kaupungin osaa ja ne no, niinku, lähtee niinku, idästä vaikka heti vaikka, niinku, länsi-Helsinkin, kun ei ne uskalla siellä idänsä, että oot, oh, jätsi. Itä-Helsinkin chi on muutenkin sellaisia kaappeja, ettei jokukaan <suosiolla suosiolla> uskalla olla siinä <suosiolla> samalla, samalla kadun puolella. Mutta eikö se oo saanut puhua Stadi S:stä, mikä ni, nimenomaan Itä-Helsingin nuorilla tytöillä tota, ne on korostunut? Muistan, että tämmöistä tutkimuksesta tuli, tuli jo puolivuotta vuosi, vuosi suurin piirtein, niin tunnistatko sen? Oliko tämä oikeasti joku? Joo, ihan oikeasti. Tutkimus. So, kyllä, kyllä. Ja sanotaan, että mikä helsikiläisten puheessa ärsyttää, niin se on se on Study S:stä. No, tämä ei ole uutta tietoa, mutta siis nimenomaan Itä-Helsingin nuorten tyttöjen on Taas siellä. vedetään hyvää aluetta jotenkin lokaan. Mun se on ihan hyvä puhetyyli. Okei. Niin, tottakai. Voisi osaa, että laittaa laittaa äänenätyttä siitä niin? Mä mennä sitä. Mitä sä aluutari, mä Ja Helsingin murteessa on tärkeätä myös että kaikki vokaalit on yksi, Onko sulla tähän joku sopiva viipisi tämän perään, vai tätä vielä itse? On, hetki. Mä näytän. Okei. Elikkä naispesiaali jatkuu täällä edelleenkin. Ja Kukapa arisenä? se nuorten sinkkunaisten tota, tärkein innoittaja olisikaan ellei, tietysti Bridget Jones, Fellow blondi Ja tämä biisi on siitä Bridget Jonesin leffasta. Ah, ja tää jo. kertoo sit, kun on vähän, vähän semmonen, niinku, miettii elämäänsä ja että niinku, hei, että mit, mitä tässä nyt tapahtuu. Ja, ja, tota, ja että koska se tulee se unelmien prinssi. Kuinka monta kertaa sä oot nähnyt Notting Hilliin? Uh, Notting Hilliin. Kyllä mä oon varmaan nähnyt sen 4-5 kertaa. Ootko? Mm. Aha! Täs, kuinka monta kertaa, olet, monesko kertaa, mm. kertaa sulla on menossa yksinkkuelämää seuraamisessa? Oh, siis se sarja. No niin. kokonaisuudessa varmaan kolmatta kertaa katon. Joo. Ootko, kert... <laughs> ootko nähnyt elokuvat? Ootko ihan varmasti käynyt oh, elokuvat? Ykkönen tietysti? oli parempi. Kakkosessa, kakkosessa oli niinku vielä, vielä enemmän tuotesijoittelu. Se oli vaan niin okay. raivostuttavaa. Okei. Okay. Siis sarjahan on tietysti ihan mahtava mitä niin on joku, niin kuka jos saisit sinkkuelämäa tytöistä joku kuka kukansa olisit. Ei helä. Saat niin samant haastatat niin, niin. Mä niin bo niin bo mutta toista kun, kun tuota, no, niin, se sarja kun kuitenkin kirjoittaa niin se tekee edes jossain määrin töitä ehkä kerran viikossa se sopii mulle että mä teen aina kerran viikossa tätä paskiksi. <kohan> Täydellistä. <kohan> Täällä, sinä mielessä say, don't wanna be Mä oonkin tuuli kaas se. Any more Nyt lähtee. Nyt lähtee. Kaikki mukaan. Kaikki Tällainen äänitarkkailu, tällainen pylväs, joka ei ole varmaan kertaakaan ollut tuolla vihreän puolella. Se on ollut jatkuvasti punaisella koko aiko tapissa. Jo, jo, jo. Anteeksi, pahoittelut me... kot, sinne kotisoville. Joo, menee mene, ruville, menee menee mutta jatketaan. Meillä on täs, näitä biisejä nyt, tämä riittää biisejä Na, on hyvin paljon kappaleita kertoa, mutta tota, miesten ei välttämättä niin paljon. Mutta tässä otetaan lisää. Mies, sanoit haluaisi olla ja... mies. <laughs> niin, Kysympä kotta. vaan. Ei, minäkään. <laughs> siis, Sinä et varsinkaan. Ei, minäkään. minäkään. Siis, mä en oo käännyt armeijaa, mulla ei ole ajokorttia, mä en syö lihaa. Ja mitä nyt kaikkea tässä liittyykään, niin eihän, mä oon ihan täysneiti. Kyllä. Oi, joo. Mutta tässä on kuitenkin ää, Aki Sirkäsala ja kissanainen. Oi. oi. Arr, arr, arr, arr. <laughs> uh. Sä tuu, sä men, sun kissa laskelee, on Kaiva savukkeet esiin. mä teen niin. Villi ja ville ja varallinen sä herätät henkiin mun eläimeen. Nainen. Nyt kun tuli tuo sikkuelämä, samasta tuli puheeksi, niin nyt äh, liittykäämme nykyaikaiseen meninkiin ja naisten seksuaaliseen tota, vapautumiseen. Sä tuut, sä mm. Tää, oli mutta mutta mm. silloin se lähti liikenteeseen. Sinussa on roimaa, Mitä tuulit arvostat Miehessä. No sitä, että sillä on vahvat käsivarret ja voimakas tahto ja se raamut sen metsään ja äh! riuhtoo menemään. Ja oikeesti. Äh. Ei. Ei, <laughs> no, hyvä. Musta mulla on toivoa? on Tuota, tuota, niin, tuuli, jos, jos Meina, mein, mies nipistelee naista ei, he, hänen tahtonsa vastaan pepusta, niin se herättää suunta närkäisystä, mikä on aivan oikein. Nyt jos nainen tekee semmoista tuota, niin, baarissa miehelle, niin eihän kukaan sovi, se, että se, se, se, se, sellaisesta suutu. On, on, Kyllä mun oikein Ei ketään saa tahtonsa vastaisesti niin, turistella. Ei, lom... ei voi naista eikä miestä. Annetaan ihmistä olla Please. joo Tämä on aiheeseellyttävä kappale. Kikka ja tartut tiukasti kiinni hanuriin. Mutta vain jos, vain jos toinen haluaa, että hänen hanuriinsa tartutaan. Joo, jo, jo. hän katsoi minua merkittävästi tuossa sanoissa. Hän katsoi minua sillä, sillä katsella ja tiesin, että nyt on aika tarttua hanuriin. Hetkinen, äh, minä peyn äh, kädet kuumaksi ja minä tästä lähden. Hop. perään kappaletta. Koska kukapa nainen ei haluaisi joskus, että häntä puraa vähän. Miten sä haluasit, että sua purraa? No, jätetään se. Aina on hyvä jättää jotain mielikuvittuksen varaa. Okay. Mä en tiedä, mitä tästä lähetystä seuraavalla vasta puolivälissä, mutta... Mikäs minä maanen, että nämä on tällaisia? No naisen se on likainen. Mä yritän vaan vähän avata tätä. No. Mutta siis, tota, esimerkiksi... No, anta, anta, anta tuolla kertsiä sen jälkeen ajakkaan. Mikä muu ei saa mua syttymään? Ei tule. se tee. Yö kylmä pakenee. Sä ainut oon, jonka tiedän. Hästi tekevän mulle niin. Oi kuule mua, korvaa mua. En elä ilman sua. Se Sä on jo jonka tiedän. Salan, kun laitain vai siin. Tuli miele, että siis Amerikassa ainakin on tämmöinen ilmaisu, että bite me, missä, että. että ei, ja, välttämättä painu helvetti. Niin, että <laughs> haista, haista itse. <laughs> se ei tarkoita samaa. Joo, ei, jos, ei, jos suomalainen nainen sanoo, että pure niin sitten se tarkoittaa just sitä. Joo, Suomalaiset on niin suorapuheisia. Ne, nythän ei, ehkä se oli enemmän yhdessä luvulla tämä Bite Me, mutta se ei enää viime aikoina käytetty. Mutta Mut siis mitä oli pori sinulle sanomassa? Jotain mä olin sanomassa. Kerro mulle, mitä mä olin sinulle sanomassa. Tosi vaikea sanoa. Siltä kuulee kehumassa mua. Niin tämä Meiju, siis ja Paula Koivuniemi esimerkiksi ja Laura Voutilaiden ja muuta on tämmöisiä, mitkä on niin äh, homoyleisön äh, suosiossa. Mie mieshomojen -mies mies siis homoseksuelihän ovat äh, lesbotkin. Mutta onko olemassa siis, mikä on, artisti, mitkä on su su suomalaisia misartisteja, jotka olisivat lespojen suosiossa? Onko sellaisia ylipäätään? En tiedä. Onko niin. tässä nyt joku epätasarvo havaittavissa? Niin, kyllä. Tämän, pitää, no... pitää niin. tehdä tutkimusta ja Joo. vähän kysellä, että mitkä ne olis ne semmoiset lesbo-ikonit sitten. Niin. Että tuskin voisi kuvitella, että se on joku Pahteen että tai tämmöinen näin, joku rekkakuskilesbo, mutta enpä oikein usko Pahteen mustajärvi on sullakin. Ei, mutta siis rekkakuskilesbo! No, yritän nyt pysyä sinäkin näissä kliseissä kiinni. Ei, mutta mennään seuraavaan. Niin, tuosta tulikin mieleen, yllättäen tuli tämä seuraava artisti. Lähtekö se sieltä liikenteeseen? Laura Voutilainen tulee tähän näin. Aa, tää on niin hyvä. Kokonainen nainen. Mulla on kaksi näitä sinkkuja, haluut sä toisen itsellesi Kyllä, kiitos. Mahtavaa. Joo. Ei, ei tullut turhaa tänne tänään. Joo, tänne. Koko naisilla, naisilla, niin. Makin tekemä tääkin biisi. Joo. Laura on sanottanut tää. Joo, sovitus Jimi Maki ja Ville. Jännä just kun ku osalla on niinku tää sukunimi tässä. Niin. Välillä on niinku Henkka Niemistö, Tero mutta Kari Hynninen, mut sitten vaan niinku... Maki, Ville, Jimi. Kato, Niilo, ehkä välillä pitävät itseänsä kokonaisempana. Niin, Tämä on tämän, niin kuin Madonna. Niin, Tämä on maki, maki mutta sitten tota, no, niin, vastaava tuottaja Maki Kolehmainen. Ah, noin, noin, noin, eri henkilö. No. Anteeksi, mä en tajunnut. Mut ehkä no eri makeja sitten. Eikö Maki ole joku apina laji? <laughs> niin, se on muuten <laughs> No, siellä on joku apina ollut ja sitten Maki Kolehmainen sen lisäksi. Kyllä. Yhtävästi tunnollinen, kevytmielinen On kokonainen nainen, kokonainen Kysyt multa, miksi on vihainen. PMP eh, naiset, tytöt, daalit, eh, esittävät, tuota, niin edustavat hyvin nykyistä naisenergiaa. Niin, tuota, tiedätkö, mistä pmp nimi, alu, mitä se alun perin on tarkoittanut? Paula ja Mirra molemmat puolet. Niitä se on se virallinen selitys. Tiedätkö se, mitä, mitä se ilmestykset, että etteekö ihan oikeasti? No. Saanko, saanko kertoa? No, no <laughs> <laughs> on varmaan pakko antaa sun kertoa. Millä mä sinua estää? Kysympä niin, vaan. Ei, Estäisin, jos voisin. <laughs> niin, minä kuitenkin lukenut sen niin monta kertaa lehdestä, niin, tuota, niin keikö, että tämä voi sanoa, että se on pimppi. Höpön-löpön. juu, juu pimpi, pimppi. pimppi, pimppi, pimppi, Se on hieno sana, on liian Kyllä. vähän käytetty. <laughs> niin. Ja, ja tota, no, niin, siis, tiedätkö mikä on tämän Miran ensimmäisen orkesterin nimi? No, pimppi. Aika lähellä Los pillussa. Los Pills. Yes, Joo. Näin äh, mm. minä luin vanhaasta imageleisestä. päästä? Ei, vanhaa ima, imageleisestä näin ollen lukenut. Mitä mutti hei, siis naista pitävät tällaisesta, niin laitetaan puku päälle, ja tuommoista niin kuin tämä ilva vaselin, mikä tässä on ruskea, tämä on vähän vähän niinku, ehkä vähän mennyt jo hymöyrin puolella, mutta tota, niin tekeekö tämmöinen iltiivo tyyppinen meininki, mikä oli tuossa muutama vuosi vielä suosittu. Tekeekö se sun vaikutuksen? No, en tiedä, onko se ihan niinku se mun omin juttu, niin. mutta mut monellehan se selvästi on. on. Niin nii. vähän niin. niinku niin. Mikä sen, siinä on esimerkiksi mies puvussa tai mies niinku palomiehen asusta no, tai siis, poliisin aurustusta? <laughs> sehän on. on se, että kyllä vanhemmatkin naiset oikeasti haluaisi tykätä niistä poikapändeistä, mutta kun ne ei enää kehtää tykätä niin. tai n tai jostain, niin, niin sitten niinku aikuisempi versio Joo. siitä. Ja niillä ei tavallaan oo enää sitä niinku tuulikonetta ja paitaa auki ja Joo. tälleen, ne on vähän silleen, että siistimpi versio siitä. Niin on kuitenkin fanittaa hyvän jotka, tai hyvän poikaryhmää tai miesryhmää, niin. jotka laulaa tosi hyvin. Ja, niin kuin, niin. Joo. Siis mie miehen on... Totana, What's äh, not to like? Niin, äh, fantasia, niin nainen jota, pukeutuu johonkin sairaanhoitajaksi, mutta, mutta uniformut uppuoksi suhun? Riippuu mikä uniformu. <laughs> niin, mikä, minkälainen uniformu pitää olla? Poliisi, palomies? Äh, kyllä nyt täytyy sanoa, että palomiehissä on jotain sellaista. Lentokapteeni. Kapteeni, joo, tottakai. Kaikki kapteenit menevät. <laughs> kapteenit on yleisesti. Tämä on on myystittu, ei tulille, vaan vähän vanhemmille naisille sitten. Il Divo. <laughs> Okei, okay, uh, nyt Unbreak lähtee. Tämä on livellevyltä. Täti, tätit kirkuu sillä taustalla ehkä. M mun mielestä on hienoa, kun miehet coveroi naisten tekemiä biisejä. Joo, tämä en tehnyt, mutta alun esittänyt. gentlemen. Welcome to an evening with El Devo. We are so thrilled to be here with you tonight. We hope you're going to enjoy the journey. We're glad to take you on. Tämä on Radio Helsinki. Mahtavaa Helsinki, mahtavaa. Tänä perjantaina kello 16. Tämä on Radio Helsinki. Hyvät naiset ja herrat, ö, olette Paskalistan seurassa. Täällä on tänään naispesiaalia paikalla on siis Ari Peltosen lisäksi Tuuli hongistoilija allekirjoittanut. Ja me olemme tämän, tänään kaivaneet Paskiksen levylaatikosta kaikkia naisille omistettuja biisejä. Ö, biisejä, jotka kertoo naiseudesta tai jotenkin kuvaa sitä, millaista on olla nainen. Tai semmoisia biisejä, jotka on naisille tärkeitä. Niin, ja esimerkiksi Martti joku nyt että, että soittakaa Martti Servoon, kappaleen, on kiva olla tyttö, mutta, mutta se on niin, se ei välttämättä se sovi niin hyvin. Mutta haluatko mietin, että ihmettelin sitä, kun Tuuli tuota, sanoi, että la, laitappa seuraksi Anna Hanskin, jos et sä soita, että miten tämä nyt liittyy naisuuteen, mutta sulla oli tietenkin hyvä selitys siihen. Niin. No eikö se nyt ole se ikuinen dilemaa, että jos se rakastettu sitten niin kuin ei soita, miksi kauniit vaatteet päälle puin, ei. jos et soita, miksi sua vielä odotan? Ei kuuta moita, jos et sä soita. Oh, oh, joten... Kyllä, mä oon... on ollut suuri Anna Hanski-fani pienestä pitää, ja tää on ollut tärkeä, tärkeä biisi, että... Mm. Okei, okay. ymmärrän nyt. Anteeksi. Mua... Tää on muokannut sellaisen, mä oon. No, se Kuka minu... teki minusta tän naisen kysyjippuja? Anna Hanski ja Neon Kakkonen on tehnyt muusta sen naisen, mitä mä olen. Mitä tota Usein mietitään sitten, että jos on tavallon jonkun ja ehkä nyt treffeillä ensimmäisenä kertaa, esimerkiksi siinä sikkuelämässä, tuota no, niin mietitään, että, että koska sitten voi soittaa, soittaa heti seuraavalla päivä, niin onko se liian päällekäyvää ja sitten tuota no, niin, ja, ja ku, pitäisikö kuitenkin antaa toisen soittaa ensimmäisenä? En tiedä, mikä sulla on niin se päällekäymisen, <laughs> <laughs> mikä on liian päällekäyvä. Se on varmaan niin. eri kriteeri. Jos siis sä postaat me... tuolla S-Marketin aulossa jakamassa suhdelmia ihmisille, niin <laughs> <laughs> sulla on eri kriteeri kuin mulla. Mutta mut jos, jos, jos, jos tapaat jonkun, niin, äh, Mikko, on onko se sopiva, onko se, onko se liian päräkkää vai soittaa heti seuraavana päivänä? Vai, vai pitäisi ottaa viikon verran? Ei, ei, mikään, mikään palvonta ei ole koskaan liikaa. <laughs> Selvä, palvomme tässä nyt tuulia sitten. Olen vain varmasti kunoista, minkä löysin, on poissa avannehden, sydämeni suljen. Koin vain niin sun tarinoita, saatana, oh, okay. oh, tulee. mietin? Sitähän se sanoo. Si rivien välistä se on silleen, että kuusetit mua, mua... Se on niin tämän viisin todellinen sanoma. Musta tuntuu, että vähän tuli omakohtaisia kokemuksia tuosta äskeisestä purkauksessa. Ai, ai, ai. Pitäis, mikä sulla on ollut politiikkaa ihmissuhteissa? Oletko sitä enemmän, enemmän antunut kenkään vai onko su sulla annettu kenkään vai... Pari Tallin ja henkilökohtaisia. selvä. ajan kohta sut Mis pois studiosta. Sä, sä olet sinä, joka joudut täältä lähtemään. Minä potkaisen sut pois. Ei jumalauta. Mutta tässä on vielä varttia jäljellä. Mutta kuten on todettu, että minä en ole mies näin, niin... Niin välimuotoihän on, ihan on sydän, haimaassa tällaisia Ladyboy-tyyppisiä ratkaisuja, jotka on näin pois. pois. Niin Frederikkihän on ymmärtää naisten päälle tunnetusti, suunnattomasti tuulipyystötä näin, yllättää ja siis on re re niin monta kappaletta. Mä kävin vaskiksen levyhyllyä läpi ja täällä tätä Ladyboy-levyä on siis kolme kappaletta yhdessä levystössä. levystössä. Herrajasti. Onko tää nyt se Ladyboy-biisi? herra jästäs nimikappale. No niin hiljennetään sen ääreen. No, Mites tota onko se koskaan jos just pitäis heittää sun tota no niin, ää... Alushousut jollekin artistin keikalla, niin mikä olisi sellainen artisti, joka, joka nyt olisi kaikista kuumottavin tällä hetkellä? Jos, pi jos pitäisi. Ei niin. sisältää olettamuksia, mä ole koskaan heitä. <laughs> kyllä, no on Joper suu aina. Aha, okei. Okay. <laughs> Apua, purpes pelottaa. Nyt mä ymmärrän, miksi olet täällä. <laughs> Jopa minä en voin olla jota, no, niin siirrettävää Joper Huonan No, kuunnellaan tästä toinen, toinen toita, ja, toivebiisi. Joo. <laughs> meillä on ollut täällä jo puremua ja mitä muuta meillä oli. Äh, Kannan minut, Metsän apinamies, kaikki tosi toiveita. Niin Fre Frederikillä on myös toive. Paiskaa jonne stringit, kappale numero kahdeksan. Kuunnellaan se. Siis paik paiskaa jonne stringit. Paiskaa jonne stringit. Okei. Okay. Stringit, hei hei hei! turhanista hei hei, turha hei, hei, ei hei paljon vaadi, osaa. Vaskai hei, hei, hei nyt, ajatele, nyt minä olen herrasmies, enkä kun kysymään tähän aiheeseen liittyviä kappaleita, mitkä liittyy siihen. Joo, kysy Mutta tietää, mikä mun stringipolitiikka Mä voin vilaa. hei hei! Tartu tiukasti, tällä leivä. Se on seuraava biisi. Kunnellaanko vähän? Jo, kyllä. Meidän, meidän Joo, kyllä. vielä näin. Tämä on aika hyvä biisi. Tätä me Joo, pitääkö se on harriltaa, että saisiko aamuradiossakin välillä soittaa. Mehän saataisiin ottaa tuolta, kun niitä on niin monta tuolla teille. Kyllä ottaen jo ihan vapaasti vaan. Aamuradialle. Joo. Tarkutti tiukasti hanuriin. Siellä tuuli käyttäytyy siellä vähän hiljitymmin aamusella. Ei teette vaan nää. Ajan sormi on sellainen eli Soimaan mä saan monka millaisen pelin kun mennään seuraavaan kappaleeseen, niin puhutaan taas, kun ty tytöt niin Mikä on, mitä se vaatii, kun pitää tyttöjen iltaa ulkona? Niin mitä, mitä se vaatii? Alkoholia. <tos> Miten, mitä, mitä, mitä sä kyselet tyhmiä? Puhuttiinko te pelkästään miehistä silloin ja meikkaamisesta? Puhu, mistä? Joo, no, naiset no osaa puhua mistään, mutta meikkaamisesta ja miehistä nimenomaan. Hei! Tartun niin. Eikö mä kuuntele tätä Joo. nyt tuli? Tartu tiukasti hanurin ja näppäilen mua. Tartu ihanaan peppuusi huuantua. Otsä, Ol, niin muuten niitä onko se säärimiehiä vai peppumiehiä vai tissimiehiä, niin herra jumala näitä juttuja emmene joista pitää nyt tulla tänään niin tämä mä oon mä että roppia asiasta ja omistaa kauniita kappaleita naisille. ja heti menee tällä selällä ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei mieheen ei niin on. Mikä sä? Mulla oli suuri pysty! Mä ymmärsin vasta jos yli kaksikymppisenä, että naisetkin tuijottaa miehen bevanderia. Ei, että hyvä perse ei, on naisen miehen miehillä. Olet väärin käsitellyt. No mi mihin sä kiinnität miehessä ensimmäistä huomioita ulkonäössä? Kaljan maahan tällä hetkellä, mutta tuota, katsotaan mua. Mutta. Sen sieluun. Ah, voi lässyn lässyn läs, läs, läs. Mutta tuota, niin, tämä seuraava kappalo, missä tyttöjen bailaamiselle sitten. Mikko teloja. What do you think? What do you think? What do you think? This is version. Or do on the girl's house here? What do you think? What do you think? What do you think? But it's a good feeling No pick Yeah, Tytöt ti uh... <laughs> Koska naisten haku ja naisten valinta täällä näin, niin Tuuri voi, voi, voi saa valita sitten viho viimeisen piisi, minkä, minkä sä laitat tähän loppuun. Yleensä pariksissa lopetamme kappaleeseen, mikä yritetään soittaa kokonaan ja puhtaasti. No, niin, siis naisethan, niin kuin, kun me ollaan tässä herkuteltu näillä stereotypioilla, niin naista dikkaa kaikkien niin kuin, tällaisen tuntemuksen tiedon mukaan äh, romanttisista komedioista ja, ja romanttisista ja Ne on niin kuin se, mikä mm -hmm. saa naiset elokuvateatteriin, niin, mikä on kaikki ainko ajan nyyköin ja lefoin Tiksu pitänekin <laughs> Tiksu monta kertaa saat nähnyt Tiksun Mä on mä, mä on nähnyt tasan minus yksi kertaa mä on nähnyt sen toki olen nähnyt sen äh, kohtauksen missä ollaan niinku siinä laivan ne. edessä tota, mutta ei ihan en en, en ole katsonut sitä niin mä Mitä se sanoo siinä siinä on se uh, in my flame mitä se meni uh, ei vitsi mun olisi pitänyt tarkistaa tää Aa. asia ne tuli oikosulku aivoi hensä semmoinen runonpätkä, minkä ne sanoo play, play, fly Josephine, jotain flying machine, jotain uh, tällaista Miten, yeah, no, whatever, jotain ne no. sanoo siinä, se on romanttinen se elokuva se oli se pointti, ja tää biisi on teille kaikille Titanic-faneille ja tietysti kaikille naisille ja miehillekin ja siltä väliltä jotka on tätä <laughs> lähetystä kuunnellut, kiitos ja anteeksi An annetaan vielä I'm in love.